Книга Рути Розділ Другий А був у Ноеми родич з чоловічого боку На ім'я Вогоз із роду Елімелеха Чоловік значний та заможний Раз якось Рута-мовитянка сказала до Ноеми «Пусти мене на поле, збирати колоски, слідом за тим, у кого запобіжу ласки!» А та їй відказала, «Іди, моя доню!» От і пішла вона, і, прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців. І трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до Волоза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам Вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами «Господь з вами!» Ті йому відказали «Нехай Господь благословить тебе!» І спитав Вооз наймета, що доглядав за жінцями «Чи це молодиця?» А наймит, що доглядав жінців, каже це молодиця Муавитянка, що прийшла з Ноемою з Муав краю. Вона попросила, дозволь мені з ласки вашої збирати колоски поміж снопами позаджанців. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі. І сказав воз до Рути. Слухай, налишень, не Бого, не ходи збирати на інше поле, і не переходь звідси, зостанься туточки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм найметам, щоб тебе не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити. Упала вона ниць, поклонилась до землі і промовила до нього». «Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужеземка?» воз каже, «Мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка, як ти покинула твого батька і твою матір і твою батьківщину і прийшла до народу, якого раніше не знала. Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок» і нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, під захист крил якого ти прибула». Вона ж сказала, «Коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь. А як був час обідати», Вооз сказав їй, «Іди лишень сюди, і їж хліб, і вмочай шматок в оцет». І сіла вона коло жінців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла, і наїлась досита, ще й засталося. А як устала, щоб далі збирати, Вооз дав своїм найметам наказ, «Нехай збирає колося і поміж снопами» не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся із снопів та заставляйте їй, нехай збирає, і не лайте її. Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи неціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста, і показала свекрусі призбиране. Потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її, де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувсь над тобою. Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала. Той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я Вогоз. І сказала Ноема своїй невістці, «Благословен він Господом, що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим». Далі додала, «Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних». Рута ж, мовитянка, мовила. Він навіть сказав мені таке, тримайся моїх слуг, аж до самого кінця жнив у мене. Тож Ноема сказала своїй невістці Руті, Добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймачками, а на інших полях нехай тебе ніхто не зустрічає. Тим то вона Збираючи колосся, завжди трималась наймечок вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива. А тоді повернулась до своєї свекрухи.